не зринутися в глибини вже без надій, без сліду, без помину. Коли ж зламалася братова душа? Як я прогледів, в 46-му, коли Сталін почав зрікатися перемоги Маркові 11, він ще дитина, але хто знає, що найперше вловлює дитяча душа, добро чи зло, благородство чи підступи святощі, чи сатанинство? У 56-му Хрущов став зрікатися Сталіна. Маркові 21. Небезпечний вік вибору. Душа рветься на розбуття і не знає, куди кинутися, куди вдатися. 65-й рік. Брежнів відрікається від Хрущова. Маркові вже 31. Душа викристалізувалася. Світ переверне з дороги не зверне. 76-й рік Брежнів, підштовхований під лікоць Сусловим, зрікається самого Брежніва. Тумани пітьма наповзають навіть на ті нечисленні дні, що були в нашому житті після бадьорих маршів. Починається безладне блукання, сліпе тицяння по кутках і тупиках, а пітьма стає суцільною, і боротися з нею не сила. Більшість скоряється і ламається, але Маркові 41 – розквіт сил. Хапати, якомога більше, і тримати, не випускаючи з рук. мерщій надягнути нову маску, не приміряючи. Бо так званий розвинутий соціалізм – це суспільство суцільних масок і всезагального лицедійства. Вимрієне царство свободи для званих і обраних, соціалізм для своїх. І ось 86-й рік. Горбачов, сповідуючи, успадкований від своїх генеральних попередників принцип «Ти мене породив, я тебе і уб'ю», вже не просто зрікається застою, волюнтаризму, культу, а рвучкою відважно розчиняє брами для свіжих вітрів і вільних душ. Але всі вітри давно вже отруєні, а душі понищені, зламані, приспані. І в широкі брами великих сподівань уповзають міазми і потвори. Потвор народжує маячня, а в нас вийшло навпаки. Вони плодилися посеред білого дня, в нас перед очима, та ще й під наші захоплені вигуки й бурхливі овачці. Горда принесла нам колись крик ура. Візантія подарувала аплодисменти і ми охоче прийняли ці підступні дари для скалемучення розуму і жили з ними цілу тисячу років. Невже й брат мій серед потвор? Він уцілів при всіх зреченнях і відступництвах, як суслов у Кремлі, і хоч до Кремля не добрався, зате в Києві закорінився так міцно, що не здули його ніякі політичні бурі. Був на побігеньках у Підгорного, в Шелесті, вигульковав за спини, до Щербицького перемандрував, під пахвою гордо промовляв звідти «Ми, ми, ми, я не буду гаркати». Існувала досить зла легенда про те, як Марко перескочив з Нижньодніпровська до Києва. Зла і принизлива легенда. Але я ніколи не питав Марка, не домагався, коли і не спростування, то хоч простого пояснення. Та подія пов'язувалася з іменем Кириченка. Криченко тоді вже був у Москві. Хрущов забрав його з Києва і зробив другим секретарем ЦК, тобто повелителем всіх переляканих, запобігливих і доїдливих. Було ще далеко до страшних новочеркаських подій, коли Криченко, який залишився на господарстві, Хрущов поплив на теплоході Балтика до Америки, щоб стукати по столу ботинком в ООН, віддав військам наказ розстріляти демонстрацію робітників, які протестували проти нелюдських умов життя. Отож Криченко ще не загримів з високих постів на заслужений відпочинок, розкушував владою, купався в славі, коли з грюкотом і сиренним виттям кутив у величезнім урядовим автомобілі, то здавалося ніби своєю безмежно широкою фізіономією заповнює все переднє скло. Вже і не відлякую, маска східних деспотів а щось ніби звіряча велич. А може це в той присловутий соціалізм з людським лицем? Того літа Караченкова щасливив своїм перебуванням рідну Україну, Відвідав красуню Одесу, де колись здійснював керівництво. І на згадку про таку визначну подію посадив біля обкому партії «Каштанчик».